Глава сьома. Вовчиська, на відміну від гицлів, здавалася бути містечком культуралізованим, бо навіть із претензією на європейськість. Чисті вузькі хіднички, широчені полотна доріг і старі розлоги липи в цвіту. Місто було простим, як двері. Центральна широка дорога, вулиця технічна, дві паралельні і дві перетинаючі вулички. Навіть на цій висоті спека продовжила свою затяжну оргію, підтримуючи в стані перманентної ерекції слабохарактерні стопчики з підфарбованим спиртом у термометрах. Ми пройшлися вздовж кнайпи під Цапом. Магазину тисяча дрібниць вийшли на обурливо чисту площу, оточену ліхтарями. Площа по периметру була вкрита закутаними у вовняні хустки бабцями, що продавали молоко у трилітрових слойках, а також сир, жовту тлусту сметану, Яйця, ожину, білі гриби і петрушку. Минувши порожній постамент, побачили, що дорога різко звертає вниз. Дзвінка впевнено сказала, що треба трішки спуститися, трішки знову піднятися і ще трохи проволочитися непролазними хащами ожини. Хороше кажучи, ціль ставала все ближчою. Кінець сьомої глави. Thank you.